ریاض السالحین باب نمبر او پنزو ستاو دی او پنزو سباب دی فبازو او حدیث نمبر دی پانچ سو باویس پنز سوا دو اجتم نمبر حدیث دی باب القناعة والعفاف والاقتصاد فی المعیشت والانفاق وزم السوال من غیر ضرورت صبر قناعات تے سبا زبا آجزی پاک دامنی دا آن دا. زان بچ کول دو سوال لا ول اقتصاد او در میانوالی دے پجون تے رولو کے. اقتصاد فی المعیشت دا چنن دیر بخیلی او نن دیر فزولی ایک فزول فرچی مکوا د فزر خرچ کوي او د بخیل تو کوي در میانہ جونته او خرچ کولې خرچ کول په دیم کې ها به زینا و سوال او بد سوالو نه کول بغیر د ضرورت نه خوښه په دې سوال له لکه چې سوال خندل نو سوال په باره کې حدیث راوړل دی ښه یو پیدا پوښ سوال اته شو نو بیا دې ګور یو سره له یو شي پیسې ته غړې ورتو او سوال یو کچې دا یو ځای دا ورته خلکو دې پیسې ورکړي بیا سوالې بیا بیا دا عادت شي خدای غواړي یو کس دې پیدا خلکو پیسې پیسې ور ورکړي وځي او بل مینه برځه کې مینه ما واغداغه سوال پسې درځه خوش الله دې له تاسو کو ساتي او دې حديثو د حقيب بهظام روان دي چاغه یو پیرا د پیغمبر باندې سوالو کو بل پیریو کو بل پیریو یا حکیم ځان پکره خښه نه به داغه حالت وګوره بیا ته د پیغمبره پخره صلی الله علیه وسلم سره کړه الله دې د حکیم په دې جوړ کې وما من دا بتنفل الأ د الله الله حزکوه لشتې یو زینده سرفض مکه کې مګر په الله د ز دغې بندې دغې دابیې دامال کا د دو پهما د ګځې دولو سره پهمکان انسانار ګځ حیواناتم ګځ او پوږ الله مقر او ال لل فقره الله جینا اوصروفی سبي الله وار حچ ا لفقراء دا سمبکو چې تعالو ته ورګا من کله کله ولا کمال اولو کوي په دې الوبان دی ته تعالو لګي او بلغهټو مور کی وی اعلان وکاسه چې داسمه خطا دي شي اعلان نکړي لازمه خطا دي شي ګره الله وبا بغیر هم دا غینا دا کارو کی خنا زال اسه پیدا کول غالي په دې سي ظلم کی دا پاره دا زه ګورا په دې البا نه دا بیانوشو پاره البا نه او دې با سوره کسان ته بوخ کړه لو دا رکاسانو ثواب عمل نامه کرن له خبر هغه بیان نور نور ته بیان کې لګه په دې ځرمه نقصان دی ځرمه نقصان دی چې دې مو خو خلکو او خلقو ماوله په څه لګو خلک په رامو لګي خلک په سینماګانو لګي خلک په بهایانو لګي خلک په پرزود خرچي لګي موږ وراش استاد او ماونو ان شاء الله استاد او وختونه پتا سو استادو باندې کوملو باندې لګو د پاره د غریبانوه کسانو چې بندکړي شوی دی سبیل الله په لار د الله کې لا استعونو ضربن فل ارضه آی تا کتل د سفر کول فل ارضه پزما کې داوطا طالبان غریبانات منګیو ديريو له ما د وګړه ساده تماسې خو په نړۍ عالمي درسونو دی سبکورو دی بیا متالیری بیا یاد اوللی له وحکل بلاوی وه بلاوی وه بلاویګه د تینځه پاره د دنیا په دله وحله بلاوی يحسبهم الجاهل مغلو غلو ده کې زیشر تا سشي کې او کړو یو کډالیم زه ریکلو یو کې له شپه سره د وخت مې چې کوټ پکې وګوره هغه لا وخت مې لاویږي دا نه پات پسې بوزو قلب بیٹه مکه لا پټم کې له یو سپر سکه احشروا يحسبهم الجاهل اغنيا امن التعف او د انسان نظر ماځي ګر په ټکی لګیا دي شپا ور لګیا دي درې دیند پټم مګر دا پاو د نړۍ په ټیم کې ولايي ها اولل موږ دغه سلري يا حسبهم الجاهل اغنيا امن التعف غمان کوي په دې باندې خبره دغه د حالت نه نو څه کومه پکې اغنيا ادمال داري من التعف في د وجد نو سوال کولو نا ګور تریبا د صادری داسې کپړې داسې پکولونو خدای صدا خو مری خدک دی یحسب هممون جااهو ګمان کوې ب نه خبره دغ د حالت نه خبر نه دی چې دالت چا تو ف وړي الله پې خپله میربانی کړی ده اغنی یا خللی په ګمان کوئ دمالدارې می ته افوفی د وجه د ننسال کولو نه چاې خولو نه دواده کړیله پې خپله میرببانې کړی ده یوبولله سادر ده بل بلبوله کاپلې وررکي آ الله په دې باندې کوي په الله سو د یو بنده بل بلبو بل بلشه ور کړې بلبو د بلشه ور کړې نو هغه جمع کینو کې بازار لګې دغه طالبان د مالدار متبر خالق دی ورته عارفهم بسیمهم په جنبه ته دیل را پنه خدا غي لا يسالو الناس الحافات سوال نه کید خلکو نه پوازه خلکو ته خلکو ته ور واده دغه کړه داله پکاده چې کړه په طالبانو ته جوړه کې غریبانا ته جوړه کې بهر حال گرمساتر او له والی کپڑے ولجوړي کې داخه خبره ده دا؟ ا خو نو سوال د خلکو نه او تا پوره کوم سره سره کوشش وکه نا والذین اذا دایو دی ته ټوتجه ما کا یو یو یازر په وینند دغه کټی دا خبره ده څو سره سیوا دي چې دوتری لکنی نو زما په کار نکیږي مه تعالی و علا کاروشي چې یو چون خار د لفوخ ریک یو منډی کنه او پکا برکی دغه خبره بیا و د د خلکو پکوو کالم نه کې والزی د ځان د فوقلم يصرفو ولم یترو وکان نهبي د ذلكکه قووامه کسان کله چرې خرج کې نودي جااتم نه کوې کمم نه کوې اوی په می ددي کې قوبرابر چري وبا خلکت جنول انسان الله ل عابدونونه دې پیدا کړي ما جناتته انسانان بګر د پاه د خپلی بعدت زن پیغمبر د پیدا ارغه بولم په خاور کې دکان کې دوايي اغستا خو صفصړې دا تخدينداره زه هم چې دا زی خيسته او دیندار چې سوایم خو د دین ډېر به خبر او जाहीर ورو غزي میدار کون ما خوځي دا سوک یو عام صړې او خویم دا غسه ها کړئ او شان کپله کلهبل وای ماړه ذاته قتل ګيره منګس کړه او دا بلکل برش کړه او دکان کې و ما اغه دو کار تو وي وېره دي سفي سه په داتوې پکړه د بوزو کار نور وروره د شنبته سړی نو بیا ورته کوړه داسه مکو ته عبادتونه کې وښ لګي بل جمعات کې تا ته ویل چې دا با سم ته دا نه alternator به اړه خبري ما ته وې زین ما ته د کارو ښه ما ضرورت دی ما ته ماګری انتظار بیا وېره پچا دمه هبا بادای کینه ایو ته ویګی نه توګړو خبر نه مانی ما ور ته وی دنیا ته چا ته بها الله نه پیدا کړي ټول ماته مو توجه شو مې قران کې الله وي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پودو کا داسه توجهش هرک وا اوګړو مانیو چا دغه څوک تغلی غلی بندرې تغلې غلې کی مې دنیا ته چا ته بها الله نه پیدا کړي الله ټول مخلوق د خپل عبادت لپاره پیدا کړي بلله یو خبر ورکړم ما او ته حدیث او قران وی سې ما ته ګوري پمټ یو سړی لا حالت اشاره وکړ پمټ دکانو ودی دا سودا پسې وای نه کدا هو دا سړی بن کوټه دا غته ودی خو سمایته نو قران او هغه بل غریب اسه هغه بل او ته کړتل به یوازې په شکل شوبحات پاله کانه کیږي وروسته وما خلق تول جنر داطالبان ولمادی مهنت کوي دد پوه جاله مخلوک لکونه اوړ کي د په دعاگانانو د پ بعدتونو باندې ما اووریدو من نو میرض کوین او ما اوړید د ایو مونونه او داقرران دا کارو چې ما سر بیای کنشن وکوو باغکیي اوبا اوورو میو میرضقیې د نهوام دی نه چې لوی مالدار سوګ دې انبي هريره رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام دې له سلغنان کثرت الله رضی ند هم مالداری د زياتوالد سامانونو نه زياتوالد مالونو نه ډیر مال له خزاني دې مالدار مادي سره چې لوی مال له ولکن الغنا غنا النفس لیکن مالداري مالداري د زړه ده چه دستالی زرن بی پروائی کنا پروائی نشتا بس اغا مالدار ده خود ایشتا که مالدار ده مولوری ده شتا دولی بادشان جنونو کې پراتی ده وی من نهر جو مقصر سیدی او داغی بارو دننا هم ملکونو حالاتو گورا ولا خود آغی زرن غنا نه کنا ولیکن الغناغی ننفس متفقن علیهم العرزو بفتح العین والراه والمال عرزتو مالتو مالتو مالتو ها دعين pozoru re sada mal taw wa 'abdullah ibn 'amr radiyallahu ta'ala anma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala nabiyyi alayhi salam idi qad aflaha man aslama wa ruziqqa kifafan wa qana'ahu Allahu bima ata'ahu tawahul muslim nabiyyi alayhi salam yataqi kyam ya'am ne asuq aslama ha چه مسلمان شو اسلم غالیک خدا حکمونو د الله تا اسلم بد شو د جهنم دون زکه اسلام رولل دا سبب د بچګو سره ګرځي د جهنم نه الله دې بچ کی و روزی کفافا اورز قر کول شيغل سره سربر کفاف سربر یو وی تیم راشی نو ملاوشی بیا نی بیا تیم بیا ملاوشی یو حدیث کرا جی امن حبان ذکر کرے رواد چه اغن یو تپوش شوی ری وی کفا فرزق دیتوی چه یو رزو ملاوشی او بلا رزو ملاوشی یو تیم ملاوشی او بل تیما ملاوشی یو پناہ اول په مړی کفاف دی ته په صبر کوي او صبر کوي پارهبان دی الله نه پاګه سکه چې ور کړی الله دته چې دا الله ټیم د لوړ کې له وکړه ته پاګه دی شکر دی خدا ته راک خکو کوړي دې چې وسه راک پړاټه دې راک لا خو راک دې راک الله دا پکې خو خراب کوي نثباتو لا شکر دی اولاد نه نوکران دي کومالدار دي وای داخې و داخې ني دي سب ځان شوې څوک وي غوخي سبزی دي سبزي خناده سوقي سبزي خناده غوخه خاده او سوق ناشکری ذکر گیر دې ودا واه مت سدا الله زکی شکر دی پدې زمنګ سره دې لوی وانا حکیم نهزام رضی الله تعالی نو قالا وسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتواني فا مات پوښ او سوال کود نبی عليه الصلاه والسلام نا جماطه داشرا کا ارتج ویوخته لوریکه ماتا نبیي عليه السلام بیا سوال وکماده نه فاتا نی بیا ادا کما تا ثم قال ییو پرمیت یوشه حقوق ته نو مال راک بیا بیت یوشه نو بیا مال راک دا باز کورونا په چم گاون کې د سوال عادت وی الا دارا کا الا دارا کا الا یوزو دوا یوشه وقو ادا ته شیع ځان له برابر سره تا کنه سړی توا په ځانشه مده په ورولا او یو زل دوا بیل مراشي یاده سه اچانک سه مساله پیغې شینو بس اره ماچ سره کا الا خشا کا داشه را کا الا دارا کا الا سبزي دا کا الا دادا کا الا پیڑا کا ننه دانی پکا حکیم نه ځام یو پیر غختو د پیغمبر نو وکړه وریکو بیا یو غختو نو ورکل نو باریکو بیاوت ویا اِنَّا هَا ظَلْمَا لَا خَذِرٌ حُلُونَ بیشاک دامال شین و خوگ ده دامال شین ده یعنی ډیر تر و تازه ده سنگ چی شین سبزی او مزیدار ده اسی صریح تو لکی کچه کچه کچه بیو سبزی ده پالو کو ساگی مرچا که بینده دا خوگی تر و تازه خوگ ده دا دنیا دیر خوگاو تر و تازه ده پم ان اخذهو بسخاوت نفس بورکلو فيه اچا چ واغ ساده دنیا لرا د مال لرا بسخاوت نفس پب تم يو پب بيد حرسنا سخاوت ک تم نلری حرس پک نشتا او بس ملاو شو ملاو شو لو بورکلو فيه برکت بواچو نشتا لرا فيه پاهه کې اغا لکس سیسکی اید دا چان سوال نکی دغه شان د چان والی نا لکا چاولی اوشه ورکا بی تمی بی مقصدا بی غرزا بی تمی مغیر لالا چا نو اغا والی اخری اسکی واغندی کپلی ورکلی چوڑی کواچوا خوراک ورکا اخری فی ورکلانو اسکا بی عم فمن اخذوه بسخاوه نفس یعنی بی غختلو ویله کد اخذله 10والی شیر ولد بسوال سوالی شیر ہے ہا بعد خل کوئی کردا سوالی شیر ہے نہ چ چاد لیو شے در کو ستات منوا او در کو ستات منوا خوراک در کو کپڑے در کو مال در کو اللہ خیر پاگی مال کے واچو او کھڑو اس کا و بإشراف نفس لم يبارك له فيه آ چا چ واغسته د مال را بإشراف نفس پتا به د نفس سره دنه به تمزه چدو له شه براکي دنه به تمزه چدو له سر سایه براکي دنه به تمزه چې می عاشق پور شه نندم درم تاریخ دې د علي اعلان بکیږي په جمعات کې خلق بلاګي الحمدلله موږ تخلاص یو لم يبارك له فيه برکت موالنو چونیشی دل رفیه پایی که چا تبا دا مخلوقنا اصا تلانوائی که اللہ وزا خیر ناچو ما وکانا یا یاکنو ولا اشبو او شیب دی پشان دا غکل ساگا خوراکی ولا یشبعو او ملیگی نا ویلکن اولا لسنو تیو خیر و لسنو روی مخرم دلل نیده اگر سنه و درکتا کار سولا ورکیوی دار لگ دی وليد العلی آخیر ملی جد ید اغلا سچتن وردی دلاصلان دینینا سوک ورکی نو اغا بہتر دی دچانا دا غستن کی نا اغستن کے لخ کتی اور کون کے اچتی کون والا بہتر دی قال حکیمی فقلتوی مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی باسکا بالحق لا ارزعو احدا بعدک شیعن حتی افارق الدنیا اللہ زبا د قسمی په هزار چلے ګل تعالو لا ارز او احدن زبانه غوالم ناخلم ما دی یو کس رستو ستانه یو شه تر دې شوداشم زره دنیا نه یعنی تر مرګ پورې بزود چاند څه شه نالم لا ارز او لا اخزو ناخلم زو یانمکموم زو یو کس ته څه و فات اپور بیاغه چاډه شې نه واست دا دی بل حدیث کې راځي پلار ته ريده پس ولې باندې سورو او دا غنه یوځې کې لخت پر یوته چابک ها خلک ناسو هغه پسې کوشو هغه چابک یې را واسو بیا استا او خاطر چاو ته دې پسې کوشي ویه مهمته باندې ویلو وای دا سوال کو مخلوق نه ما دا پیغمبر سره یو زلبې یاد کړې ده چې زب بیا تر مرګ پورې دا چانه شې نه د یو ور اعلی راکه اعلی راکه اعلی راکه سوال خشه دغه ګرځيبا فقات ابو بکر رضی الله تعالی هو یضع حکیما ليعطيه العطاء کله چې نبی لي سلامو فات شو او ابو بکر خليفه شو لو چې کله غنایم برات دل او هغه باد بیت المال لمال په غریبانو تقسیم او حکیم هم غریبو دلتی بیرو بالا چراش اخپل ایسا دیوالا یدعو رو بیگوختو حکیم من دیر پارا چور کیا غطا مال بخشش لوفایا اباغب انکارو کو ایق بلا دقبل اولو داغین سشی ویزن آلم اخپل ایسا اب ناغستا ہو اس نائیسا ابانی غریبت فیل کیوئینا سنب این عمر بیا چکلا حضرت ابو بکر او افاد شا حضرت عمر خلیفشا روب غوختو حضرت عمر حضرت حکیم نهزام لرا چو ور کیا غطاق پل ایسا دمال فینا د المان فعبا ان کاریو کا ایقبل ہو داغی دا اغسطلونا قبلو لنا فقال حضرت عمر ویا ماشا المسلمینا اشهدو کمالا حکیم اوٹ الگیا دا مسلمانانو زګوا قوم ته سولره په حکیم باندې حکیمه زبان باندې اني اارض عليه حقو اللزي قسم الله لو في هاذرفي زولاد کو مر کو مغته حق دا واه حق ش مقر کر الله دا دا پر پته مالفه کی حق زغلور کو ما چې جنګونو کې کم مال مقتملاو شوی دے پلاس کے من تراغلے دے دا مال فینا دا غنیمتنا دا غم پکی صدا لفایا ابا ایا خوزہو نا غین کار کے دا غستر دا غینا ملی سمناری فلم یرزعو احکیم احدا من الناس ابادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفیا لولو و حضرت حکیم نحزام د یو کس نه دخل دی یو کس دخل کو نه پز درې بیرې سلام نه سشه تر دې چا او فات شو سوالې نو کلې سی غوښتینو متفقون علیه او دا اول خپل صدا راستا وینن خو زم ما حق کې خپل ای دا په واله مستاسو خو زب بیا په دې عادت شمه بیا به صباح په لې سنین نو بیا بابل بل تلاس نشي سمور کا داګه بیا خو بز عادت یې نو خپلې سم نه لمه ځان په دې د نرد کومه دا څه او د دې ش... شپېته کال تیر کړي په جهالت کې او شپېته کال تیر کړي په زمانه د اسلام کې خام اور دې څلې متفقون عليه يرزؤ برا ان ثم ذا ثم سم حمزه لم ياخذ من احد شيء واصل رزء ان نقصان تم وي لم ينقص احدا نیو کم کړه ها د یو کس شی باغستلو کې دا غنه یې چې دا چا سيزي دا غنه اغسطل و سرا بیانو کم کلی چه چانه بیست شیع واغستی ده نو بیان بیان اق شیغل پورا ورکاو کمیتی ده یا ده چا با کمیسا که اق بی پورا غل و اشراف و نفسی تطلعوها اشراف و نفسی خبر ورکاو تم وها بشیع تما دیو سیز ورکاو و سخاوت و عدم و الاشراف بی تمیو شیع ورکاو بدا سیو کس دا شوی ته دا شوی پلانیا دا والا سمو وختم ني. ته نيست ته ته وختني شي درګيده لا داش کایوشه درګي کلا بل شي درګي مو ته پته ني زمو خو خاطه لكم ني وتم فيه او تم ساتل داخه شي نه دي ول مبالات به وشري او غيبان سفروا كون نو نی کو كول. وعنبی بردان نبی موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نو قال آو ای خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اواتو مند نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات پیو غزا کے ونہنو ستتو نفر او منگ اشپکسانو بیننا بعیرن زمان سلا یو اخو نا تاقیبو چنم بروار وفا اخبان سریدلو کله یو کس دوا او کل غه بقوشو بیا نو په نمبر نمبر مشريدرو فانو قيبت اقدامنا فانو قيبت اقدامنا لو په سرې دے زمن قدمنا په ډېر سفر سرى دغه چې سره ډېر سفر وکي کپګار کې ناس ولې نه مخ په اوپر سي تذکرہ تا چې بیا سوچو چې کله ډېر سلیصه فاروږي تخپې راسي پهلسې د پاتې دغه بیا وا نقبت قدمي او جماه مخپې او پرسې دې وسقطت اظفاري ان كنا مي پريवते ذا فكننا نلف على ارجلنا الخيرخو لمم با د خپلو پو نه کپل چا پې تاکي پهڅوم یتته غزته ځاتې ذات نو موسمما کللی شو نومکې خیر شو دغې غذاه ته غذا د غقا لجه دا غنا کونا چې او لنا من خیر کې چې منب پټې لګړې پهپلو په دووج د سره د کاپلوونه منگ با اغا چلی کپلی پخ پو لغ پو بانده بطور پتیلو گولی دو جا دا پرسی دلونا دو جا یا زخمی با شود منگا اخ قالا ابو بردوی ابو بردوی ابو بردوی ابو بردو رضی اللہ تعالی خفا حدس ابو موسا دا ابو بردو چده لدا تابیره ابو موسا دا اشیر جلالهو بچه ره فحدث ابو موسى بهذا الحديث وبيان کړي ابو موسى په دې حدیث سره دا حدیث بیان کړي بچي وی دا ابو موسى شریف جلل او بچیرے ابو بردا ثم قال هذا لک تو بیابدو غنو دا خبره ابو موسى شریف وقال او وی ما كنت نمز اسنعو چکم ز دا کار به ان ازکو رهو چ بیاں حکم دده او باز خو می خبرو وته نو ابو موسی وې زخدان ګنن چې سمات یو عمله خلق خبر شي خو په خله می به کنټرول نه دا خبره وته دا خیال مينو قال راوي وې زي وې ابو بردا كانه کرها ايكون شي ان من عملي افشاو زي وې ابو موسی زیوی ابو بردا کانه گویا کہ زما د ابلاده ابو موسی شریک ک رهابت غنا یو یوش د عمل ز دنا افشا او چخکار کی خلق او تا افشا او چخکار ش د عمل د ال زما ابلار بخپل عمل خلق او تا نخ کارا کا او اغه نه پر ساته خدا یو عمل او یو خبر وا چې دا د خپل نیوته دا زم پپو یو حق و اي پلار لاغ بار چي او کارو ګونه به خلکو ته نښ کاره کاو متفقون عليه خپل عمل د خلکو نه پر ساته ما تاکلت کړی دی والله نه کړی مړ و خلکو ته ما د خیراتونو نه کړی دي وعن عمرو بن تغلب بفتح التا المصنف فوق و اسكار للغين المعجمه و کسر اللام الذي الله تعالى له ان تغلب وعن عمرو بن تغلب صحابید قدس الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتیا بمال او سبن رو له شنبی علی سلام ته مالونو غلامان قیدیان رالل نیر مالونا رال نبی علی سلام ته فقسمو نبی علی سلام تقسیم کړو هغه مالونه په خلکو باندې فاعط ورجال نو ور اقلو نبی علی سلام ته هغه مال تا وَتَادَ كَرَجَالَنَ أَبْرِي خُدِي سَسَلُولَ دَغَي نَمَالُ نَوَرْ كْلُسِي بِمَالُ أَبْرِي خُدُو فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ عَتَبُو إِنْ سَاتِخَامَا سَتَالِبَاؤُن لَسَشِي وَرْكِي وَبَازُلُ وَرْنِگِينُ وَبَازِ خَفِي چَمگ لَرا دَخْلُ بَازُلِ وَرْکو دَاو خَبَرَنَ دَ دَاو خَبَرَنَ نَبِي عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا اُرُ سِدا چَبِ شَكَا كَسَان تَرَكَ چاغی تنبیہ علیہ السلام س شیر نوور ور کړه غی پری خوړو لو عاتبو هغه بلامتیا ویلا په نبی علیہ السلام باندې که ته ما نه خپاو دې ولنه دکیر منګه خپم طالبارو د نبی علیہ السلام دا غی خبرګار ازاله کئ او خپ خبرګان دی کړي یو له شول کبل له ورونه خپ خبرګان نه دی کړي په حمد الله دبي د اسلام خو د شورکړ حمديوي اسنا بیا سناوي لپله سمه قالو بیا اما بعضدو پس د دینا فولله اننیله اوتیځ جولاوه ا جولا قسم بالله ب شزه وړکو یو سرړیته یو شي او بل سړی لله بللی نړکوم والذي أدعو أحب الي من الذي أعطيه زمان قسمي بآآآ والذي آقا جزي أبرد ما آغا لأيوشي نوركو ما آقا كسمات دير خوخ دي ما تعد آقا كسمات دير خوخ دي ما تعد آقا كسمات دير لوركو ما يخشا اين نبي علی السلام وي پاغا مالولو كي ما دا او چاله بند دي ور د چې چال من ند یو شې ور قسم دې هغه ماته ډېر ګران دي دا غا چانه شال می ور کړې دي هغه چې چال من ند یو ور کړې نو هغه ماته ډېر ګران دي دا غا چانه شال می ور کړې دي خدا ولی به ور کړې انما اوتی اقواما لما ارافق قلوبهم من الجزاء والخلاي زاده ول خیخه ویزدکا چه بیشک اما ورکره دیرو کومونو تا مالونا دو وجه داغنا چه زوینم داغی پزرونو که منال جزائی پریشانی والخالعی او بی سکونی بی چینی بی آرامی آغیز لکه پریشانی دا سکون پا کینیش چې چه منگ بسو خرو منگ لبس ملاوی گی او که ملاو بند شیراتا نو نبی علی سلام داد دا آغی دا پڑا بان خبرو د الله ته طرف نه حکم راغې اے پیغمبره فلانو, فلانو تا دی سکونو کی دی او فلان ته ځکه ورغچاې پریشان نه دي سکون او پټمینان کې ني دي او کدي باز وزلونو کو الله ته معلومو نو الله ته ویچې فلان فلانو فلانو ته مور کوه بالکل مستغني دي اګه د دې شزونو پروا نه ساتي وااکلو اقوامن الی ما جعل الله فی قلوبهم من الغنا والخير او اوس پر ما ډېر قومونه هغه ستات چې مقر کري الله داږي پزړلو کې مالداری او خیر پوش کنه چې دا چا پله خیر او مالداری بے پروايي وي هغه می الله تسپار دې الله داږي زونه په اطمینان سره کوي داړو کې پریشان نشي اځه خالق یو سبخرو اځه کله مالخ په لږی په لږه تنخوا پروشو ایشا وګینه بس مطلب دلته کېنا اله کا ظالم ولا غصب ورو کته کتاب خوګه کرا پوښی دلګنه obrige غری په دار ها منهما عمرو بن طغلب باځه داغینا عمرو بن طغلبو ذي اری روایت رافيد ربیه السلام داغه نو مواغس یو پای کی چې میناو ورکرې مال یو پای کې سره عمرو بن تغلب او غلامه مال نو ورکرې پاغ خلکو پاغه خلقو کې چې الله داغه پز لکیت مینا نو سکون پیدا کړ الله اول غره هپو چې وایي او چې دا خبره پیغمبر وکړه داغه یو خبره کوي قال عمرو بن تغلب وی فالله ما مع او حبو انلی رسول کلېمتې رسولله صله الله عليه صلمر نامام قسم ز نښ خو ما چې شي ما د پااره په کلې د پې پاس پارے کم خبر اکلا پا مقابل سرو سرلم چې زما د پارې کممه خبره وکړه د د په مقابل ل کې شماله حمرو نوم سرخان پویع سروخال پااره بک ډیر کې متې اے نبی علیہ السلام سما پھبارک چدا خبر وکلا چې یو په گځمانو واغسته دا چاغه ما زکه نه دے ورکلې چې دا غي پزرن کی الله خیر مقر کر دی نو دا خبر ما ته د قیمتي او خانو نه غره خبره را کماله بری غلطه چې قیمتي سره خان دا کړوي او دا خبره ما ته حضرت کړوي نو دا خبره ما ل کفيده دا, دا غ سروخان په واسکه یو سره یو چدو مشر خوګاله دا خبره پالل راکوننه سره خواند دا شیو خبره زماره پوه شوکه دا ملي خبره په خوشاله نه له سبا وې هې خولې دې با جهنمی کې حبس کنا پیسې را کا پیسې را کا بساده نو معاف کی رواه البخاری او الحلع واشد الجزع دادر سخته پریشانی دا وقيل اضرجر شور او بلته وي شور بدر وعن حكيم رحم الله تعالىه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايدي العليا خير من ايدي السفلى لا شتنه ورده لاس لا دين ينه ور کوله والا ورده دا سنكينا وبدا بمن تعولوا او شورو ودا خيرات لو पाच تعولوا چتو دا غی تربیت که دا چا تربیت ستا پا لاسو که ده نو خرچ پا غیبانه او لکه دا تاسو سو چه منگ بچی دی اولاد دی لو کم خلق ستا پا تربیت که ده نو می پا خرچو کا و خیرو صدقتی ان زهر غنن او غرا صدقه چې دا ان زهر په پا فراخی سروی دا شاد مالدار نه یعنی په فراخی سره چه اوڑکی ورن تدی ورکې په فراخه سره ورکې دانا به تر صدقه آزاد چې د خپل ضرورت نه پسوي اول خپل ضرورت پوره کړه بیا صدقه ورکووا دی غواړي به سوال کړي ته سوال کړي غوا صدقه کړي زار ریا کړي ہاں ور مې استعف فی بعفه الله او څو ځان بچی د سوان نه لو بچبکی اغل الله د سوال الله و بي استغني يغن الله چاچ زاگ بي پرواک لو بي پروا بکی اغل الله د سوال الله متفقون عليه وا ذا لفظ البخاري و